Розділ шістнадцятий Батько сподівався, що я піду в піхоту, як і він. Вважав вершників зарозумілими придурками, але на його підтримку можу сказати, що ми справді такі. Понолене листування лейтенанта Ксейдена Ріорсона з курсанткою Вайлет Соренгейл. Ми повернулися вчасно, щоб я мала можливість іще зайти в архів. Власне, я так і роблю. Якщо не можу бути поруч із Ксейденом, то, хоча б витрачу свій час на дослідження уже пізній день, коли я, перевдягнувшись, прямую туди, я посміхаюся, коли бачу Джесін, яка працює за одним і столом разом з Айофі. На звуки моїх кроків, Айофі відволікається і підводить голову. За нею те робить Джесін'я. Обидві махають мені, і я жестом вітаюся з ними. Зупиняюся біля столу замовлень, щоб повернути книгу. Вони щось жваво обговорюють. Тоді Айофі підводиться і зрештою зникає в комірці архіву. До мене наближається Джесіні з записником, схоже тим самим, яким принесла Айофі з нашого завдання. «Що ти тут робиш у неділю?» – запитую жестовою мовою, коли вона підходить до столу замовлень. Вона відкладає записник на пошрамовану дубову поверхню столу, зільняючи руки, щоб мати змогу відповідати мені. Допомагаю Айофі перетворити польові нотатки на офіційний звіт, який їй потрібно буде подати. Вона пішла на коротку перерву. Хочеш побачити, що не написала? Пропонує мені нотатник. А як же? Киваю і беру блокнот, списаний акуратним почерком Аюфі. Записи напрочуд точні, з дрібними деталями, які я пропустила, як от двоє курсантів піхоти запропонували допомагати цілителям, бо це їхня спеціальність у загоні. У них визначені ролі на кожне завдання. Я кладу нотатник поверх книги, яку принесла, щоб повернути і показую. Усе надзвичайно докладно. «Я рада, що ти так вважаєш», – вона озирається через плече, ніби перевіряючи, чи ми самі, а це так. Найскладніше вловити правду в тому, що можна назвати інтерпретацією. Історії мають властивості змінюватися, залежно від того, хто її розповідає. Якби вона тільки знала, чому така людина, як Джасинія, має навчатися, щоб потім стати кимось таким, як Марк Грем, ким би він не був. Я хочу щось запитати, якщо ти Яцек замовляв книгу, через яку його потім схопили-вбили. Що це була за книга? Ставлю своє запитання раніше, ніж встигаю над ним подумати. Його вбили? Вона широко розплющує очі. Через кілька днів після того, як Маргарем забрав його, обличчя Джесинії стає такого самого відтінку, як і Мантія. Він шукав інформацію про напад на кордоні, якої не існує. Я сказала йому тоді, що такого запису немає, але він повертався з цим запитом ще тричі. Він був певний, що це сталося, бо під час нападу вбили його сім'ю. Я написала запит і надіслала його командуванням, сподіваючись, що це допоможе йому, але... Вона хитає головою і опускає руки, ледь стримучи сльози. Це не твоя провина. Жестикулюю я, але Джесинія не відповідає. До мене доходить, що Марк Грем міг узяти і мене минулого року, але не зробив цього. Є лише одне логічне пояснення. Я зираюсь навколо, щоб переконатися, що ми досі самі. Торік ти не записала, коли я попросила книгу, якої нема в наших списках? Вона здивовано дивиться на мене. Записала? У мене тремтять руки, коли я жестикулюю. От лайно. Це погана ідея. Джесін'я вже не буде в безпеці, якщо втягну її в все це. Але водночас вона єдина, хто може допомогти мені знайти те, що я шукаю. А часу в нас обмаль, лічені місяці. Ні. Чому? Я маю знати. Усе залежить від її відповіді. Спершу я не хотіла осоромитися через те, що не можу знайти книгу. Вона знічується і морщить носа, а потім не записала, тому що я її не знайшла. Вона дивиться через плече на порожній архів. Тут має бути примірник майже кожної книги в Наварі. Але тоді ти назвала мені таку, якої в нас нема. Я киваю. А тоді я почала шукати Віверна. Вона показує кожну літеру окрему, оскільки не існує жодного знаку на позначення цих крилатих істот. Та нічого не знайшла. У нас не було жодного фольклорного запису, схожого на той, що ти читала. Я знаю. Моє серце б'ється швидше. Наша розмова от-от перейде на небезпечну територію. Під каптером бачу її стривожене чоло. Якби це був хтось інший, я б подумала, що в нього погана пам'ять, і це просто неправильна назва і ключові слова, але це була ти, а ти це ти. Я показую свою відповідь повільно, що вона не пропустила жодного слова. У назві не було помилки, я пізніше знайшла свій примірник. Це означає, що наші архіви не повні, мене глибоко вдихає. Існують книги, про які ми не знаємо. Так, але це вже. «Про небезпеку зради я не можу розповісти їй надто багато, не тільки для її власної безпеки, а й у випадку, якщо помиляюся щодо її надійності. Я надсилала запит до інших бібліотек, шукаючи повнішу збірку фольклору, але відповіді показали, що ми маємо найповнішу колекцію, її чоло стурбовано морщиться. Так, боги, вона йде правильним шляхом, мені навіть не потрібно їй нічого підказувати. Хто знає, що ти робила?» Я дала зрозуміти, що це моє особисті зацікавлення і сказала, що збираю забутий фольклор із прикордонних країв. Вона морщиться. Я також натякнула, що подумаю укласти нову збірку для дипломної роботи на третьому курсі. Я збрехала. Останнім часом я часто це роблю. Переконавшись, що ми досі на самоті, я веду далі. Ти зареєструвала те, що я замовила цього року? Ні. О, велика дано. Якщо її спіймають на порушенні, то не просто відмовлять у проводженні шляху адепта, а одразу відрахують з коледжу. Або ще гірше. Вона і так задосить ризикує через мене, якщо каже правду. Ти ще шукаєш? Я зрозуміла це, коли ти збрехала про підготовку до дебатів. Вона поглядом шукає мої очі. З тебе ніяка брехуха, Вайлет. Я над цим працюю, сміюся. Ти можеш сказати мені, що шукаєш. Я не буду вести жодних записів, якщо ти думаєш те саме, що я. Тобто що? Що наші архіви не повні, і це або через те, що не про всі примірники нам відомо, вона тяжко видихає, або через те, що їх навмисне від нас приховують. Допомагати мені небезпечно, мій живіт скручує за це тебе можуть убити. Буде несправедливо, якщо через мене постраждаєш ти. Я зможу впоратися з цим самотужки, вона підводить підборіддя, і далі жести в неї виходять дуже різкими. Скажи, що тобі треба, що я можу й сказати не наражаючи на небезпеку, чи не ризикуючи тим, що нас викриють. Я не знаю, чи здатна вона захиститися від Дейна або будь-якого іншого чи ця пам'яті, тож явно не варто нічого розповідати про битви чи Венінив. Але це і так не те, що мені потрібно. Я шукаю більш вичерпні тексти про те, як були створені сфери. Сфери? В її очах спалахуть іскри. Так. Це ще хоч якось можна буде пояснити бажанням дослідити способи зміцнення нашої оборони, якщо вона мене видасть. Тільки ніхто не повинен знати, чим я цікавлюся і взагалі чим займаюся. Від цього залежить не лише моє життя. давніший текст, то краще. Джесіня відводить погляд і наступна хвилина тягнеться найдовше в моєму житті. Вона має повне право взяти паузу і подумати, усвідомити, наскільки погано це може обернутися для нас обох. Не можна випадково взяти, забути, зареєструвати архівний запис від подруги. Це незвичайне недбальство. Такі дії зраджують її квадрант і те, чого її навчають. Зараз я не можу, тому що Айофі помітить. Але я знайду тебе цього тижня і передам першу книгу, про яку я думаю. Тільки одну. Більше буде надто ризиковано. суботу я зазвичай працюю тут, коли в архіві тихої нікого нема. Тоді повернеш книгу. А я дам тобі наступну, якщо в першій не буде того, що ти потрібно. Тільки в суботу. Вона підводить брови і зазирає мої очі, коли показує останні слова. Так, коли нікого нема. Я киваю на знак розуміння і всередині стає млосно від суміші надії, що я зможу щось знайти, та страху, що я зможу завдати їй шкоди, або навіть гірше. Зиркаю через її плече і бачу, що Айофі повертається до нас. Айофі йде. Знакую я тримаючи руки так, щоб інша писарка їх не бачила. Дякую. «Тільки є дещо, чого я хочу натомість», – квапливо показує вона, закриваючись від Айофі спиною. «Кажи». «Думаєш, слон має хоч якісь шанси?» – запитую Рів понеділок, коли ми спостерігаємо за першим туром боїв. «Мене само нудить так, наче я зараз маю битися. Бляха, я б насправді почувалася б ліпше, якби це так і було. Вона переможе, чесно відповідаю я». Кладу в кишеню останнього листа, якого Ксейден написав мені на ліжку. Я вже прочитала його чотири рази. Місце на маті займає Арік. Оглядаюся довкола, помічаю Ею з першим роєм. Вона посміхається мені у відповідь. Відколи Ея допомогла мені після мого майже вигорання, між нами заводиться якісь дивні взаємини. Приятеліцькі чи що, якщо не називати їх дружбою. З листа я довідалася, що Ксейден знає... Ею з десяти років її мати входила в уряд, Терендони навіть обіймала посаду в раді, хоча й була вершницею. Таке не часто трапляється. Більшість аристократів воліє служити в піхоті, як батько Кселіна, оскільки нас не вітають, коли вершники наслідують місця в раді від членів своєї родини. Мало того, що наші зобов'язання довічні, на відміну від кількох років, на які може погодитися офіцер піхоти, вершники ще й володіють силою. Забагато влади в одній особі, а це відлякує будь-якого короля. Ти вже пробачила йому брехню? Рідне однозначно зиркає на мою кишеню, але тільки вкладає руку і несхвально дивиться на двох першокурсників, які штурхаються біля краю мати. А ну не чудіть там. Вони миттєво припиняють цю забаву. Вражаюче. Усмішка з'являється одразу, зникає з мого лиця. Знаєш, важко щось проговорити з тим, кого ти бачиш раз на тиждень. Олені, блін. Бурмоче вона, коментуючи поведінку першого курсу, а потім дивиться на мене, повертаючись до теми Ксейдена. Ну це ясно. Але ж у вас буде трохи часу на вихідних. Слухай, Арі доказав тобі, що бачив Нола вчора. Тільки що збирався відвести когось із першого курсу до Лазарету. Підводжу одну брову на знак того, що потребую роз'яснення її слів. Трістен, вона киває. Такий з довгим волоссям. Воно ще вічно лізе йому в очі. «Хто знає, як звати, але він розбив собі лікоть. Я не хочу знати його імені, мені вистачить почуття відповідальності за Слоун, яка саме нервово качається і назад Прив'язаність до першокурсників – це надто смілива емоція в нашій ситуації. Рідок сказав, що Нолон до обіду навіть не мав часу оглянути його, при тому, що в лазареті була заледве жменька курсантів. От, і коли він вийшов з цієї таємної кімнати, яку варіш організував у глибині лазарету, то з ним був ще один повелитель повітря. Такий же заморний, як і сам відновник. Тручається Рідок, підсідаючи між нами. Походу Нолон не зовсім справляється. Чуваку не завадить з місяць відпустки. Арік б'є суперника в щелепу так сильно, що втого голова відкидається назад. Сім балів, починає Рідок. З десяти тверда вісімка, заперечує Сойер, сидячи з іншого боку від Ріанун. Бездоганний удар. Він стиха додає лише для нас чотирьох. Я досі за теорію з тортурами, готовий закластися, що там у них вершники, грифонів чи щось таке. Думаєш, він справді мучить там людей? питає мене Ріанон ще тихіше. Уявлення не маю. Я кліпаю, коли Арік дає блискавичного лектя в горло, навіть Ксейдин оцінив би. Думаю, якби вони робили щось таке, то використовували б головні камери для допитів, ті, що під коледжем. Це бляха на дев'ять, вигукує Суер. Дев'ять з десяти, погоджується рідок, показуючи бали на пальцях. Я сміюся. Потім затримую подих, коли на завершенні арік долонею розбиває супернику носа. Еметерій оголошує його переможцем, а першокурснику вистачає порядності зійти з мати до того, як усе довкола залє кров'ю з його носа. Крові багато. Сорі, Рідок вибухають оплесками обидва кричать, що ставлять по десять балів. Боги, але він б'ється. Рі повільно киває головою, висловлюючи захват, коли Арік займає своє місце. «Знаєш, коли в тебе були найкращі вчителі?» Шепочу я, радіючи, що це один з секретів, про які вона знає. «Татко не приходив його шукати?» – вона дивиться в мій бік. «Здається, ні. Інші двобої цього туру теж завершені, викликають наступні пари. Слоун Мері та Даша Фабрен, – укає Еметеріо. Чуєш, Рі? Я нервово ковтає слину. Рої міняються місцями, але ми залишаємося при своїх матах, при власників нашивки «Залізний рій», здобутої минулого року. «Гм? Пам'ятаєш, я казала, що Слоун переможе?» «Пам'ятаю, 10 хвилин тому», – дражниця вона. «Кілька наших плескають Слоун по спині, але, сподіваюся, підбадьорить її інакше, коли вона вийде на мати. Так от. Чорт, якщо скажу їй, вона буде зобов'язана мене закласти». Вона ж цього не зробить. Але в тому й проблема. Вона навіть допомогла б мені проникнути в довбаний архів, якби я попросила. Якщо не можеш брехати, тримай дистанцію. Але це ще одна річ, про яку я не буду їй брехати. Даша виходить до Слоуна мати. Її блискуче чорне волосся, заплетене в тугий колосок, від чола до потилиці. Вона дрібненька і бліда, як першокурсниця, яка давно не бачила сонця. Хоча до зеленого відтінку обличчя Слоун їй ще далеко. На губах Даші з'явився ледь помітний баграний відтінок. Із чого я розумію, що вона з'їла одне з глазурованих тістечок з тої таці, яку я поставила на стіл її команди до сніданку. Тепер я бачу, що губи всіх членів рою мають такий самий колір. Ну а що? Як інакше я мала впевнитися, що Даша скуштує саме те тістечко, яке треба. Якщо ти передумала і хочеш сказати, що вона програє, то не кажи. Ріанон хитає головою. У мене від цього нерви, У мене теж, говорить Імоджин, займаючи вільне місце праворуч від мене. Тоді нас таких троє, додає Квін поруч із нею. Вона ж не просто якась першокурсниця. Так, погоджуся я, зауважуючи, що навіть Дейн спостерігає за боєм із сусідньої секції. Подумати лише, торік я насправді сподівалася, що буду з ним. Рі, я стишу голос, вона не зазнає поразки. Що ти надумала? «Якщо не знатимеш, то не почуватимешся винною, що мусиш мене закласти. Просто довірся мені». Я просуваю руку кошень, якомога непомітніше, і відкорковую схований у ній скляний флакончик. Суперниці кивають і прибирають бойові стійки. Рі ловить мій погляд і також киває, тоді відвертається до мат. Курсанти напружено виписують перші кола, а я обережно перевертаю флакон і безбарний порошок висипається між пальцями, і складками шкіри на долоні. Міцно затискаю кулак і тримаю на поготові, коли Даша завдає першу удару. Просто в щоку слон. Від цього шкіра останньою розсікається. Бля! бурмочей Моджин. Ну ж, бо мері, руки високо. Крик від мати позаду нас. Ми всі озираємося через плечі і бачимо першокурсника, що витріщається безживними очима на свого суперника. Лайно. Убивство супротивника під час бою не вітається. Але не карається, в ім'я зміцнення крил на цих матах здійснено не одну помсту. Несподівано почуваюся набагато менш винною через свій план. Дівчата далі намотують свої кола. Даша високо копає, караючи слоун за неуважність у непошкоджений бік обличчя з такою силою, що голова Мері відлітає вбік, а за нею тіло. У польоті вона перевертається і, зрештою, приземляється навзнак. Це було швидше, ніж я очікувала, хвилюється рі. Я теж, кажу і підношу затиснутий кулак до рота, тоді злегка подаюся вперед, переконавшись, що моя стурбованість помітна зовні не менше, ніж я халюся всередині. Коли Даша кидається на наслоу на підлогу, пара опиняється всього за метр від мене. Тож принаймні мені не доведеться обходити мат. Присядь, бурмочу до Емоджен дуже тихо. Вона виконує, не ставлячи запитань. Ну ж бо Мері я також опускаюся нижче, через вираз ошелешеного обличчя Слоун мене самого хопля паніка. Даша завдає удару один за одним і ще й ще. Кров бризкає на всі біч. Так, досить. Чекаю, коли Даша видихне, злегка розкриває долоні і кашляє, сильно кашляє. Вона вдихає порошок і встигає зробити ще один удар. Але тепер хитає головою і в очах щось блищить. Вставай, слон! Кричу їй у вічі. Даша падає назад на дупу і швидко. Кліпає очима, голова її хитається з боку бік, ніби вона в корчмі шукає пригод. Слон перекочується і опирається долонями поверхню мати. Нуж бо, наказує їй. Гнів затьмари її очі. Вона кидається вперед на Дашу та викидає кулак через контакт, але контакту нема. Зате з іншого боку, до слон вбиває плече в її живіт. Через такий прийом суперниці має забракнути повітря. От і добре, у неї буквально одна мить дві миті. Слону виривається за спину Даші і робить найжалюгідніший захват, який, як будь-коли бачили, але хай буде, якщо воно діє. Здавайся, вимагає слон. Даша намагається підвестися, сили повертаються до неї. Здавайся, знову кричить слон, і я затамовую подих. Буги, а якщо я розрахувала все неправильно і вона зараз. Опускаю руку і двічі плескаю долонею о підлогу. Від щирого полегшення мої плечі опускаються вниз. Емитерія оголошує кінець двобою. «Що ти зробила?» – шепочий Моджин, дивлячись на мене. «Те, що треба було. Ми обидвістаємо, як і першокурсниці, але на відмінну від них тримаємося на ногах рівно. Говориш, як Седин, каже Моджин. Зиркає на неї косим поглядом. «Попустися, це ж комплімент», – вона сміється. Ліам зараз безмежно вдячний. «Я ковтаю слину, щоб позбутися клубка в горлі». Непогано, каже Ріанон, скоса дивлячись на мене, коли слоун займає своє місце разом з рештою першокурсників Рою. але й недобре. Шість із десяти, коментує Рідок. Тобто вона не програла, а це явно лише за п'ять. Наступна пара виходить на мату. Коли сьогодні виклики закінчуються, я дивлюся на Імоджен і киваю її у бік слоун. Треба підійти до неї. Дай мені хвилинку, відповідає Ріанон через плече. І Моджен наздоганяє мене. Мері, кажу я, підкликаючи її пальцем. Слоун випирає підборіддя, але підходить. Буде не зовсім того ж типу дискусії, яку можна вести криками через весь спортзал. Ай! І Моджен показує на праве ухо. Воно спухне і заплющиться. Але я перемогла, правда ж? Голос її тремтить. Ти перемогла, тому що я зняла для тебе Дашу. Стиха пояснюю, розкриваючи долоню, де ще лишився сліди білої пудри. Ні, вона хитає головою. Я перемогла справедливо. Бо як би я хотіла, щоб це було правда. Я видихаю. Порошок радиції в поєднанні з попередньою прийнятою дозою меленого листя конвалії дезорієнтує. На хвилинку, можливо, на дві. Залежно від дози. Стаєш як п'яний трохи. Окремо воно злегка подразнює шлунок. А от у поєднанні я підводжу брову. Власне, це поєднання допомогло тобі вижити сьогодні. Слоун розтуляє і одразу затуляє рота. двічі поспіль. Блін! І Моджен сміхається, відхиляючись на п'ятий, коли обіч нас шмигають до дверей курсанти. Тон, як ти пройшла ті перші випробування минулого року. Дуже хитро, Соренгейл, Блискуче, але підступно. Я зробила це для твого брата, пояснював слон, хоча ненависть, якою вона дивиться на мене, задає пакельно бою. Він був одним з моїх найкращих друзів. Я пообіцяла йому, коли він помирав, що буду піклуватися про тебе, що я власне і роблю. Тільки мені не потрібно. Хибна тактика, перебиває Моджин. Доречніше, бо я сказати дякую. Я не дякую їй, закипає слон, примруживши очі. Він був би тут, якби не ти. Фігня це все, і Моджин не витримує. Ксейдин казав, твоя правда, перебиваю я. Він був би тут, з нами. І я щодня тужу за ним. І саме через мою любов до нього я кажу тобі. Це нормально, що ти мене ненавидиш. Ти можеш думати про мене що завгодно, якщо це допоможе тобі прожити наступний день, Слоун. Але ти будеш тренуватися, і ти приймеш допомогу. Якщо на те воля Малика, то я приєднаюся до свого брата, то хай так і буде. Ліамові не потрібна була допомога. Заперечую, проте її очах є проблеск страху, який підказує, що це радше порожні гучні слова. Він робив усе сам. Ні, не сам. Заперечує Моджин. Вайлет врятувала йому життя під час військових ігор. Він упав зі спини Дея, і саме Вайлет з Терном полетіли за ним і піймали. Губи Слоуну розведені, але слів вона не знаходить. Значить так, я ступаю крок ближче до Слоуну. Ти тренуватимешся, щоб тебе не вбили. Не зі мною, мені не варто брати участь у процесі твого самовдосконалення, але ти щодня зустрічатимешся з імоджен, якщо вона пристане на таке. Ти робитимеш це, бо я маю те, що ти хочеш. Щось я дуже сумніваюся в цьому. Вона схрещує руки на грудях, але через набряк ока жест не справляє бажаного ефекту. У мене є 500 листів, які Ліам тобі написав. Вона витріщається на мене широко, наскільки це зараз можливо, розплющивши очі. Ох, ніфіга собі. Голова і драматично повертається до мене. Серйозно? Серйозно. Я відводжу погляд відсловно. Наприкінці кожного тижня, якщо ти відвідуватимеш, і береш участь у тому, що, на думку Ємоджин, тобі потрібно, я даватиму тобі один з них. Усі його речі згоріли, хрипить Слоун. Їх принесли в жертву Маликові, як і належало. Я обов'язково вибачусь перед Маликом, коли з ним зустрінуся, запевняю її. Якщо хочеш отримати його листи, будеш за них тренуватися. На лиці виступають червоні плями. Листи мого брата? Якщо вони дійсно існують, то вони мої. Ти справді та ще курва. У цьому випадку я думаю, що Ліам мої дії більше, ніж схвалює. Знизує плечима. Усе залежить від тебе, Слоун. Приходь, тренуйся, живи і отримуй листи щодня. Або не отримуй. Не чекаю на відповідь. Щоб вона там не вигадала своїм гострим розумом, я розвертаюся, йду туди, де на мене чекає Ріанон старшокурсниками нашого Рою. Ти, слухай. І Монжен хитає головою, наздаганяючи мене. Тепер я розумію. Що саме? Цікавлюся я. Чому Кседен запав на тебе, я регочу. Ні, ну, чесно, вона піднімає руку. Ти з біса розумна жінка, набагато розумніша, ніж я думала. Ох, стовідсотково ти його вічно бісиш. На її обличчі сяє усмішка. Як це прекрасно. Я закочу очі. Ти змусила слон погодитися на тренування. Завтра вранці, каже вона. Це було ризиковано, але спрацювало. Цього разу я сміюся станньою. Наступного дня Джасінія приносить мені нескорочену історію перших шести. Це не просто текст трьохсотлітньої давності, він ще й позначений печаткою таємно на форсазі. Я виконую свою частину угоди і позичаю її книгу «Легенд безплідних пустищ». Я ховаюся кожну вільну хвилину, щоб почитати книгу. А це або коли професор Грейді не мучить нас лекціями про нашу безпорадність і не вміння контролювати своє его, або коли не ходжу на, здається, абсолютно безглузді бойові сповіщення. Однак хоча книга і описує в деталях складні взаємостосунки першої шістки та навіть невелику частину їхнього бойового досвіду під час Великої війни, вона лише означує ворога в собі генерала Дарамора, а наших союзників в острівних королівствах. Не те, щоб ця інформація дуже корисна. Книга, яку Джасіння дає мені в суботу, це «Жертва драконів», написана одним із попередників Каорі. Там йдеться про те, чому Базгіат було обрано для розташування сфер. Зелені дракони, особливо ті, що походять з роду Круей-Уане, мають особливості, які зв'язують з магією, що, на думку деяких, пояснюється їх більш розсудливою захисною натурою. Повторюю я пошипки, збираючи речі. Нічну поїздку до Самари. Немає абсолютно нічого, що могло б зіпсувати мій вечір. Не тоді, коли я збираюся побачити Кседина вранці. Коли відчиняють двері, мої очі вилазять з орбіт, бо там замість Бодхі стоїть Варіш із двома поплічниками. Одразу нагадую собі пізніше подякувати Ксединою за захист, який не дозволяє Варішу війти всередину кімнати. Стримкий крок назад, і я позаду його досягнення. Не хвилюйтеся, Соренгел, відсміхається так, ніби то він, ледь не вбив мене своїм дрібним покаранням. Я лише прийшов перевірити ваш наплічник і провести дотерна. Стягуй з плечей рюкзак і обережно, щоб майор не торкнувся моєї шкіри, не міг прослизнути крізь захист, простягай йому. Я не зводжу честь його поплічників, коли вони витрушують мої речі, а могла б глянути на книжкову полицю, щоб переконатись, що секретний фоліант прикрито. Чисто, каже жінка, і навіть люб'язно вкладає мої речі назад у наплічник. Чудово, Вариш киває. Тоді ми просто проведемо вас до вашого дракона. Зважаючи на кілька нападів за останні тижні, треба бути особливо бережним. Він нахиляє голову. Цікаво, що більшість замахів було скоєно на тих з вас, хто зник під час військових ігор, чи не так? Не впевнена, що коли-небудь назвала ці замахи цікавими, відповідає я. І мені не потрібен супровід. Дурниці. Варіш відступає і показує мені на коридор. Ми б не хотіли, щоб щось трапилось донькою пані генерала-командувача. Моє серце тривожно б'ється. Це не пропозиція. Йо посмішка зникає. Перевіряючи всі мої кенджали на місці, а тоді виходжу до них у коридор, відчуваючи, як тягнуть кседеної захисти, коли покидаю безпечну зону. Продовж наступних 15 хвилин кожен свій крок роблю вкрай обережно і продумано одночасно стежачи за тим, щоб не перебувати з ним на відстані витягнутий руки. «Я помітив, що цього тижня у вашому рої не було лютних маневрів», каже Варіш, «коли ми наближаємося до Терна на литовище. У мене буде перекус, якщо він зробить зайвий рух», запевняє Терн, після чого я починаю нормально дихати. «У нас було кілька травм, де якому потрібне відновлення після приземлення». «Хм, він показує в бік Терна, ніби запрошуючи мене сідлати мого власного дракона». «Ну, це було зауважно, як ви скоро побачите. Гадаю, зустрінувся з вашою маленькою золотою наступного тижня». «Андарна, вона в безпеці, найглибшій стадії сну без сновидень. Ти зможеш побачити її за кілька тижнів», – каже Терн. «Те саме ти сказав минулого тижня. Я швидко видираюся йому на спину. Мій пульс нормалізується, коли я пристібаю ремені сідла». До минулого року я б ніколи не подумала, що найбезпечніше місце в світі на спині дракона. До минулого року я дивився на тебе тільки як на закус. Він розгортає крила і подається ввись. Коли я дістаюся Самари, то одразу розумію, що мав на увазі вариш, стверджуючи, що зауважив брак льотних маневрів цього тижня. Я можу й тут, але Ксейден цю добу чергуватиме в оперативному центрі, а я не маю туди доступу. Розділ 17 Більшість істориків не згадують про жертви, на які йшли люди і дракони, щоб заснувати навару під першими сферами, вихваляючи натомість дух об'єднання. Однак я зробив би свідому помилку, якби не сказав, про втрачені споконвічні місця кладки кожного роду драконів, про жертви серед цивільних, які не пережили переселення, по всьому континенті в результаті відкриття кордонів навари, як і про те, кого ми втратили, коли кордони закрили. Жертва роду драконів, пані майора Деандри Нейвін. Ботхі не може надалі відкладати льотні маневри нашої чоти. Інакше це помітять не тільки варіш, а й інші викладачі. Каже, може, у ну середо, коли ми йдемо на бойове сповіщення, підіймаючись головними сходами і намагаючись протиснутися в натовп, вдягнених у чорне курсантів. Терн збирається до Емпіреї щодо андарми. Але й так, поки воно не прокинеться зі сну без ми абсолютно нічого не можемо. Вона зітхає. Як справок Ксейдина? Хочеш зараз поговорити про мої стосунки з Сейденом? Я щойно мало не спіткнулася об останню сходинку перед дверима. Я готова дати тобі рівно стільки часу, скільки нам знадобиться, щоб дійти до аудиторії. Вона кривиться, ніби вкусила щось кисле. Тому якщо тобі треба поговорити, то ось твій шанс. Бо я помітила, ти досі морозишся від друзів, Ще, як на мене, очевидна помилка. Ну, в такому разі, по-перше, це Кседин сказав мені тримати дистанцію, якщо не можу їм брехати. А по-друге, у період між курсом наземного орієнтування, який ми провалили, і його чергуванням під час останнього мого візиту, нам не вдалося побачитися. Думаю, керівництво так карає нас за андарно. І це, хоч і не прямо, так Кседин пише те саме в листі, який він залишив мені на своєму ліжку. У листі, який одразу, стає моїм улюбленим, бо в ньому не розповідає, яким було його життя до повстання, І я мимоволі задумуюся, яким би він був, якби це досі було реальністю, в якій він живе. Якось дивно. І Моджин, насупивши брови, оглядає коридор на наявність загрози. Отож, я роблю те саме, спостерігаючи за кожною парою рук, які бачу. Два тижні поспіль у час, що відведений нам для зустріч, відбувається такий збіг що це радше не випадковість, а навмисні дії. Та ні, це якраз мені цілком зрозуміло, вона дивиться на мене збоку. Розлучити вас було б моїм першим кроком, якби я була на місці влади. Ви порізно можуть викликати в людей страх своїми початками, але разом конкретна бляха загроза. Я хотіла сказати, що це дивно, що він пише тобі листи. Чому? Я думаю, що це мило. Саме так. Він тобі схожий на чувака, який пише листи? Вона хитає головою. Він навіть розмовляти особливо не любить. Ми намагаємося працювати над нашим спілкуванням. Звучить трошечки так, ніби я захищаюся. Але ж ти збираєшся попуститися через те, що він не розкрив перед тобою одразу всі карти. Вона дістає з кишені дві шпильки і зиркає на мене, вочевидно тікаючи, що на її думку це те, що я маю зробити. Краще відповідай швидше, а то ми майже на місці. А ти могла б любити когось, хто відмовляється бути відкритим з тобою? Закидаю я. По-перше, відверто передражнюючи мене. Ми зараз не про моє особисте життя. Для цього в мене як він. Моя справжня подруга. Швидким умілим рухом і Моджин заколює найдовше пасма свого рожа волосся. А по-друге, ми весь час зберігаємо якусь таємну інформацію. У тебе була б така сама проблема з будь-яким іншим вершником. Це не гаразд, вона має рацію. Але ж я про інше. Добре, скажімо, ти зустрічаєшся з кимось, але одного разу з його гардероба раптом випадає бойова сокира. Гардероба? Краще б ти знову довіряла Ріанон, вона хитає головою. І мало не вбиває тебе. Ти б не наполягала тому, щоб побачити, що ще є в тій шафі, перш ніж повернутися до нього. Ну, щоб переконатися, що немає інших бойових сокир, готових, щоб мить на тебе впасти. Ми вже майже в аудиторії бо там завжди буде якась сокира. Коли ми проходимо всередину, вона киває ботхі та Еї, і я прозріваю з цієї картини, бо в останній підбите око і, схоже, зламаний ніс. І це по-твоєму нормально? Ти не хотіла нормального. Якби хотіла, то зустрічалася з Айтосом і, можна знизу плечима Чи когось іншим в цьому місці. Але ти хотіла Ріорсона. Якщо ти не подумала, що він ховав більше, ніж кілька бойових сокир, то ти злився на ту людину. Бо виходить, ти брехала сама собі. Я розтуляю одразу з долі рота. Сказати нічого. В аудиторії, куди ми зайшли, крізь широкі двері немає вікон, і спекутне сонце сюди не проб'ється, ця зала є справжнім прихистком від липкої серпневої спеки. Ой, наш час здається вичерпано, вона зітхає з очевидним полегшенням. Допомогло, мені не вистачає розмови з рі. Хочеш дамо реальну змістовну пораду. Вона бере мене за лікуть і відтягує в бік сходів де стоять третєкурсники. Добре, нікому не вдається наземна орієнтація з першого разу. Ми егоїстичні мудаки, які не можуть прийняти той факт, що дійсно припустилися помилки. Інструктор просто хоче, щоб ти почувалася погано через це, що очевидно працює. Не скажу все про те, що в тебе є багато складних проблем, ніж у чоловіка. Наприклад, як ти переживеш решту КВВ, зокрема, частину з допитом, де вони тебе будуть дубасити заради розваги. Бо там, я не знаю, піти на війну. І ти сама спитала, чи хочу я поговорити про ваші стосунки. Якщо ти так це назвала, то ти сама, бляха, добре знаєш, що ви вдосі в дусі стосунках. Я наїжачилась. Ні, це не. Я ще не закінчила. Третєкурсник із першого крила підходить надто близько, і вона виштовхує його плече. Тобі не треба випадати на мороз із тими, з ким ти не можеш бути відвертою. Бо так думає Рірсон. Бо йому таки підходить. Ні, не все. Що йому підходить, має працювати для інших. І звідки всі твої проблеми? Твої подрузі, схоже, те щось потрібно. Тому йди до неї. Вона показує вздовж сходів вниз. Я обертаюся і бачу ріка яка стоїть біля тари, спершись на стіну і не звертаю уваги на курсантів, що проходять по широкими сходами. Вона з тривогою в очах читає якийсь лист. Я спускаюся сходами, схиляюся від декількох нетерплячих першокурсників, з якими стикаюся на шляху дорі. Упевнена, в цьому нема нічого такого, Тара потирає плечері, коли я підходжу до них. Покажи Маргарему після сповіщення, я вже буду йти. Вона заправляє своє чорне волосся за вуха і знову усміхається, коли бачить мене. Привіт, Вайлет». Привіт, Таро, махаю рукою, коли вона вертається до свого місця в першому крилі. Усе добре, Рі питаю, знаючи, що вона має повне право відморозитись. Не знаю, вона простягує мені аркуш. Отримала це разом з листом від батьків сьогодні вранці. Пишуть, що такі ходять по селу. Перша реакція, коли читаю очі на лоба, але швидко прибираю цей вираз зі свого обличчя. Схоже на публічні оголошення, які писарі прибивають до стовпів у кожному селі Навари, але вгорі нема офіційного номера. Остерігайтеся незнайомців, які шукають прихистку. Що за хрінь? Кажу, тихо підніс. Я теж так подумав, пивдерій. Читай далі. У цей час, безпрецедентним порушенням наших суверенних кордонів, ми розраховуємо, що ви, мешканці наших прикордонних сіл, будете нашими очима і вухами. Наша безпека залежить від вашої пильності. Не приймайте в себе незнайомців. Ваша доброта може вас убити. Ваша доброта може вас убити? Тихо повторюю я, поки курсанти проходять далі. А що за порушення кордону? Що в нас тут? питає Марк Грем, вириваючи папірець з моїх рук. Прийшло з мого села, пояснює Рі. Бачу, він дивиться на мене, потім на Ріанон. Дякую, що принесли, це на сповіщення. Він іде сходами вниз, не кажучи більше ні слова. Чорт, вибач, кажу я Рі. Не твоя провина, відповідає подруга. І так показала б йому після занять. Якщо хтось і може це пояснити, то хіба що він. «Звісно. Змушу себе сміятися. Ходімо на своє місце. Ми сідаємо біля рідо Кайсойра та витягаємо свої речі. Як твої батьки, запитує Рі, намагаючись плавно змінити тему. Добре, вона злегка всміхається. Їхня майстерна зараз процвітає, бо на Монсерат перемістили ще один род піхоти. Я кліпаю. Це означає, що заставу максимально укріпили. Доброго ранку, звертається Макгрем до аудиторії. Його голос ще лунає залою, коли він підносить вверх записку з листа Ріану. Сьогодні ми поговоримо про битву. Про битви, які не зовсім очевидні. Дехто з наших однокурсників отримав це повідомлення. Він читає його голос, змінюючи інтонацію так, ніби це попередження, чи палкий заклик до дії. Коли він закінчить читати, професор Кадавера стоїть, скрестивши руки на грудях і опустивши очі. Це регіональне оголошення, пояснює Марк Грем. Тому воно не має номера, який зазвичай на явний в публічних оголошеннях. Ми спостерігаємо тривожну кількість спроб перетину кордону в наших гільських селах, що розташовані поблизу наших більш стратегічно важливих застав. Чому це небезпечно? Мої пальці мимохідь міцніше стискають ручку. Мирні жителі пороміялі тікають від нового наступу. Сфери могли захистити набагато більше людей. Хвиляну доти прокочується моїм шлунковим трактом. Відколи ми повернулися з Ареті, я ні на крок не наблизилася до відповіді. У кожній книзі, яку читала, згадується це славетне пояснення, але жодно не розповідає про те, у який спосіб це було зроблено. Якщо відповідь є у архіві, значить вона добряче там схована. «Бо ми не можемо знати їхні намірів», – відповідає один з першокурсників. «Саме тому ми закрили наші кордони». Марк Грем схвалює відповідь ківком голови. «Але коли саме ми закрили наші кордони? Щойно як об'єдналися? Або ближче до 400?» Років тому, відколи, як я розумію, ми почали стирати історію з наших книг, я переминаюся на місці, тому що сила в мені зростає прямо пропорційно моєму розчаруванню. Відповіді мають з'являтися після поставлених запитань. Так завжди складалося в моєму житті. Досі не було жодного питання, на яке я не могла б знайти відповідь після кількох годин перебування в архіві. А тепер я не впевнена, що можу довіряти будь-яким відповідям, які там знайду. Усе це не має сенсу. Кінчики моїх пальців аж дзищать, а тепло шириться тілом. Моя срібна. У тоні терна відсутні нотки занепокоєння. Я знаю, Дихаю глибоко я намагаюся сховати свої почуття назад у гарненьку маленьку скриньку, яка зберігає всі незручні емоції, а також виставити навколо себе щити. Це може бути нова тактика. Озивається третєкурсник із задніх рядів. Проникнення на застави під вигаданим приводом. Саме так. Марк Грем знову киває. Девер змінює позу і випинає підборіддя. Дивиться на нас. Вона знає. Боги, я хочу, щоб вона не знала. Я хочу, щоб вона б виявилася такою ж хорошою людиною, якою її вважала. А якщо до Каорі, Еметеріо, Грейді, хоч комусь із моїх професорів можна довіряти? Що більше тривожить, так це пропаганда, яку поширюють поромільці, Фальшиві повідомлення про міста, знищені в результаті, як вони стверджують, насильницьких нападів. Це все справи рук їхнього керівництва. Він робить паузу, би зважуючи, чи розповідати нам решту. Але я знаю, що це лише прийом для більшості драматизм. Напаки, напади, як вони стверджують, здійснюють дракони. Брехло, блять, мої щоки спалахують жахом. Я швидко відводжу погляд, коли він дивиться у мій бік. Джищання переходить у гол, коли енергія, булькаючи, збирається під шкірою в пошуках виходу. Курсанти навколо недоволено бубонять. Наче дракони руйнують міста. Обуриться Ріанон, хитаючи головою. Вони ні, а от віверний могли б. Це не означає, що ми позбавлені співчуття. Марк Грем зітхає. Насправді вперше за стотні років ми дозволили секретні місії. Тепер, звісно, вони завершені для розвідки в таких самих містах. Ручка, яку я тримала, воліє розплавитися між пальцями від мого напруження. Енергія дрижить моєю шкірою так, що волосся на пліччю стає дибки. «З тобою все нормально?» – цікавиться Ренон. «Усе добре. Точно. Вона пильно дивиться на мої руки, а також на усок диму, що піднімається від ручки. Я кидаю її перед собою на стіл і потираю руки, ніби це допоможе розсіяти енергію, яка розходиться моїм тілом». Наші ватаги спеціального призначення, які виконали розвідку, доповіли, що міста всередині не неушкоджені. Відповідно, ми дійшли висновку, який збігається з тим, що ви висловили у своєму припущенні. Це нова тактика, яка полягає в тому, щоб грати на нашому співчутті. Він говорить з такою впевненістю, що я мало не аплодую його горі. Професор Кодеверо, вона прочищає горло. Я прочитала звіти сьогодні вранці, жодних руйнувань не згадується. Чи звіти? Писарям не можна довіряти. Бачите? Марк Грем хитає головою. Думає, це слушний момент, щоб зосередити наші дискусії на ефективності пропаганди та ролі цивільних осіб у підтримці військових зусиль. Брехня – потужний інструмент. Це він добре знає. Не знаю, як я витримую до кінця сповіщення, не підпаливши карту на стіні аудиторії. Поспішаю, пакуючи свої речі і пробираюся крізь юрбу курсантів, щоб якомога швидше звідси втекти. Вибігаю в коридор, міцно затягуючи ремені важкого рюкзака, що він не лупив мені по спині, коли біжу вниз сходами. Жар усередині мене накопичується і звиваються в густу, готову до вибуху енергію, прагнучи вивільнити назовні і коли нарешті прориваюся крізь двері на подвір'я, то вискакую вперед і викидаю руки, щоб вивільнити його. Сила пронизує мене, і в землю біля зовнішніх стіл ударяє блискавка. На щастя, досить далеко. Граві, що розлітається в біч, трапляє лише в стіни. Відчуваю, що терн ширяє десь на краю моєї свідомості, але не повчає мене. Вайлет, бачу перед собою Ріанон, її груди здіймаються і опускаються. Очевидно, вона побіла за мною. Усе нормально, брешу я. «Боги, це стає так? Достобіся легко, але ж це єдине, чого вона просила мене не робити». Очевидно, вона жестом показує місце на подвір'ї, куди припав удар. Я мушу бігти. Крок за кроком відступаю далі від неї і в горлі утворюється клубок завбільшки із цілий квадрант. Я запізнююсь на КВВ. Будеш писати конспект? «Ну так, це безперечно те заняття, на яке варто запізнитися», – саркастично зауважує вона. Що ж може бути важливіше за вивчення техніки допиту? Я хатаю головою і перш ніж знову збрешу її обертаюся біжу. У гуртожиток, сходами вниз, тунелями через міст до квадранту цілителів. Я не зупиняюся, поки не добігаю до архіву. Та й тепер сповільнюються лише мої рухи, але не думки. Вартовий не запрошує моє право пройти повз великі, круглі двері в архів. Папір, клей і тато. Знайомий запах заповнює мої легені, і лише зараз вузол у горлі розв'язується, а серцебиття нормалізується, доки я не усвідомлюю, що принаймні дві сотні писарів сидять за столами, і кожен з них витріщається на мене. І тут орган, що б'ється в мої грудях, знову розганяється. "Що в ім'я Амарі я роблю? Схоже, ти втратила контроль над здоровим глуздом і повернулася туди, де на твою думку, можеш його відшукати, гарчитерн. Він має рацію. Але я цього не кажу. Щойно знайшла. Висока постать у кремовій туніці обертається і, не підходячи ближче, оглядає мене з голови до ніг. Зараз архів закритий для вершників. Я знаю. Киваю її. І все ж я тут. Чим можемо вам допомогти? Викладачка запитує тоном, який натякає на те, що мені краще бути не тут. Мені просто потрібно... Що? повернути книгу, якою в мене не повинно бути. і з третього ряду підводиться писарка. Вона зіркає на мене недовірливим поглядом і показує щось викладачці. Джесіння. Викладачка киває її, а подруга прямує до мене. В її очах читається невисловлене. Що за фігня? Вибач, показую я. Вона завертає праворуч перед столом замовлень і я слідую за нею. Зауважу, що тут стоси книг затуляють нас від людей у залі. Що ти тут робиш? Тобі зараз не можна бути тут. Я знаю. Я опинилась тут випадково. Знімаю з плече рюкзак і дістаю книгу, а тоді простягаю її так, ніби це була якась запланована зустріч. Вона переводить погляд з мене на книгу, потім зітхає і відступає на кілька кроків. Зіщулившись, вкладаю її на одну з полиць, де її явно не місце. Маєш засмучений вигляд. Вибач, повторюю я. У тебе будуть проблеми. А вже ж ні. Я сказала їй, що ти нетерпляча і нахабна вершниця і простіше буде допомогти тобі зараз, ніж проганяти. Бо це буде менше заважати нашим заняттям. І це все правда. Вона дивиться на стоси книг. Це не могло почекати до суботи. Починаю машинально кивати, а потім хитай головою. Мені треба читати швидше. Джасиня вдивляється мій вираз обличчя і між її бровами з'являється дві зможки. Я вже знаю, що ти шукаєш, але хотіла б ще запитати, що станеться, якщо ти цього не знайдеш. Помирають люди. З кожним словом, яке я показую, мій шлунок стискається ще більше. Це все, що я можу сказати. Мона думає кілька секунд. Ти хоч обговорила комусь із свого рою про те, що боїшся сказати мені? Ні, я вагаюся на силу, підбираючи слова. Я не можу дозволити ще комусь померти через мої таємниці. Я вже й так наразила тебе на небезпеку. Ти дала мені вибір. Не вже ти вважаєш, що вони не заслуговують того самого? Писарка кидає на мене розчарований погляд, коли я не відповідаю. Я принесу тобі нову книгу сьогодні ввечері. Зустрінемось на мості о восьмій. Вона підходить до мене впритул. З суботи, Вайлет. Інакше нас спіймають. Дякую.